Efessus brefið sjötti kabli Börn hlýðið fóruldur mikkar vegna drottins því að það er rétt. Heiðra föður þinn og móður. Það er hitt fyrsta bóðurð með fyrir heiti til þess að þér vegni vel og þú verðir langlífur á jörðinni. Og feður reytið ekki börn ykkar til reiði heldur ali þau upp með aga og fræðslu um drottin. Þrælar hlýðið jarneskum húspændum ykkar með lotningu og óta af einlægni hjartans eins og það væri kristur. Ekki með ögna þjónustu eins og þeir er mönnum vilja þóknast heldur eins og þjónar kristst að gera vilja guðs af heilum huga. Þjónið eins og drottin ætti í hlut og ekki menn. Þið vitið og sjálfir að sérkver mun fá aftur af drottni það góða sem hann gerir, hvort sem hann er þræll eða frjálsmaður. Og þið sem eigi þræla breytið eins við þá hættið að ogna þeim. Þið vitið að þeir eiga í himnunum sama drottin og hann fer ekki í mann greinar álit. Alokum Styrkist í drottni og krafti máttar hans, klæðist alvæpni guðs til þess að þið getið staðist vélabróð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignitnar og völdin, við heims drottna þessa myrkurs, við amdaverur vonskunnar í heimin geimnum. Takið því alvæpni guðs til þess að þið getið veitt mótstöðu á hinum vonda degi og haldið velli þegarði þið hafið sigrað allt. Standið því girt sannleika um lendarikkar og klætt réttlætinu sem brynju og skóðu á fótónu með fúsleik til að flytja fagnaðarboðin um frið. Tækið umfram allt skjöld trúarinnar sem þið getið slögt með öll logandi skeiti hins og vonda. Setið upp hjálm hjálpraðisins og grípið sverð andans, guðs orð. Gerið það með bæn og beðni og byðið á hverri tíð í anda. Verið þannig árvökul og stöðu í bæn fyrir öllum heilugum. Byðið fyrir mér að mér verði gefin orð að mæla þá er ég lík upp munni mínum til þess að ég kunngjöri með djörfung leyndardóm fagnaðar erindi sinns. Bóðberið þess ef ég í fjötru mínum. Byðið að ég geti flutta með djörfung eins og mér ber að tala. En til þess að þið fáið einnig að vitum hægi mína hvernig mér líður. Þá muni tíkikus, minn elskaði bróðir og trúi aðstofa maður í þjónustu drottins, skýra ykkur frá öllu. Ég sendi hann til ykkar engum í því skyni að þið fáið að vita hvernig mér líður og til þess að hann uppörfi ykkur. Friður sé með söfniðinum og kærleikur með trúnni frá guði föður og drottni Jesu Kristi. Náðs ég með öllum þeim sem elska drottinu vorn Jésú Krist með ódöðlegum kærleik.